Rugăciunea a și doua, pentru taina și mucinice a Doamne Iisui Hristos, omului, cel care ca Adam cel dătător de viață, împărăția ta cea cerească în noi și pentru noi, ai zălistit, ai reclădit, ai împrunut, te iubim, te slădim și te rugăm, adu în noi odată cu tine pe sfinții tăi din atos. Agapie, Anastasie, Damian, Damian, Dionisie, Domenie Atomoto, Domenie Pamatulio, Iftimie, Evdochim, Tilote, Tilote Atomito, Gabriel Iviritus, Leonardo, Grigori, Sihastus, Grigorie, Domesticul, Joasaf Atomito, Eustim, Leontie, Maxim, Capso Calibito, Nitrofan, Adiutor, neofit, neofit Nikifor, nikolin, nifon, Atonitur, nir ascetul, Pavel siropotiano, Petru Atonitur, Timel, Tava, Silvan Atonitur, Timion, Timion, Timion neor victor, Stefan, Stefan, Teodor, Teofil neor victori, Petri din și Creta, Amon, Ana. Anastasie, Taumatu, Andrei Cristana, Andronic, Anxentia, Cassian, Kendra, Kiril, Kono, Dionel, Ketidie, Epafrodit, Epiphany, Taumatu, Epiphany, Teofenian, Teotihian, Genadi. George, George, Yasun, Emioport, Noam, Noam, Noam, Noam, Noam, Noam, Ivanta Marko, lui noi și și Macarie, Marko. Manuel Marko, ne Miron Cristian, Nicanoa, Nicolae, Butaniotis. Noman, uniți Panfoditie, Panigirie, Figon, pigon, pompier, Teodosie, Teodul, Teodul de te la Pont de la Pont Zotic, care împreună cu cei din Constantinopol, Sau din Pizan, Antuza, Auxenti, Barat, Calia, Candida, Casian, Constantin, Dalmat, Elena, Iozotea, Eupimia, Eupraxia, Gheorghe Teum, Taumaturgul, Grigorie, Ioan Colibasu, Ioan, Irina, Ирина Ксения, Исаакие, Макарие, Мануэль, Марчиан, Марчиан, Марчиана, Мария, Марин, Максим, Мартуриситон, Мегалуста, Никифор, Никита, Артуралье, Николае Кабаскина, Олимпиада, Плачина, Пулькирия, Симеон Метафрастин, Тос Патри, Штефан Черно, Tadeu Studitu, Teoptist Teodor Bizantin, Teodor Studitu, Teofan Mărturisitorul, Teodosie Cel o Teofana, Teodora, Teodora, Teodosie Cel Mare, Teofil Basian, pentru ca sămunța numelui lor te rodească într noi, rogul tău cel din fiindcă asemeni unor văslii roditore, la izvorul Ate-i visti în polisiatate și